Oh -oh. Fredagsfrannan, morgon till talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind i FN. Yeah! Yes! Fredagsmorgon. Åh gud, det låter ju som en nyponros. som nyponros, jag blir alldeles chockad. Ja, jag, brygger, jag får alltid höra det. Mitt morgonröst. Morgon, God morgon, gärna. God morgon! Första fredagen i juni. Ja, är det är faktiskt. Mm, oh, du går, nu vill man, sedan, ja, vill man du, bromsa tiden. Ja, nu, är det, det, nu är det sommar. Nu är det liksom, nu är det. Och sen är det alltid någon på Facebook som lägger ut om tre veckor vänder det. Ja, men det brukar ju vara du. <laughs> det är, det är det. ju alltid ja, du bara, ja, oh, någon, ja någon. Bobs. Ja. Du när du var liten mm. ve, så vek ni pappersplan eller är det liksom. Ja, ja. Gjorde ja. Det där. Ja. Fast inte i klassrummet, men hemma. Ja, eller hur? Hemma gjorde vi, ja det Bra, klart. Ja. Ja, och jag klart Mina blev alltid så ni och ful och bara kraschade Och brorsarna ja. gjorde såhär skitfina så här Med vingar och bara var så här Fryga ja, liksom mm. Ja men, men jag tänker ju spela en sån låt då Ja, ja så här, man, pappersflyg Vikarflyg Ja, ja, vi har, ja kör, så kör vi, Så vi väcker folk så. Ja. God morgon, det här God morgon. är fredags för alla, nu kör vi nu lyssnar på Fredas lyssnar <skratt> på fredagsfralla? Fredagsfralla. Johanna Lind och Janne Holm om här på Hits FM 97.8. Som en byggd. Du äh, vet du vilka som har har idag? Nej. Solbritt. Solbritt. Jag tycker så vackert namn. Det är ett jättevackert namn, ja. Men jag trodde man dör på någonting Solbritt. Hellre. Nej men du de skulle ju komma tillbaka, dubbelnamnen. För några år sedan jag väntade smått. Ja, det smart. här har jag uppskrivit inte Solbritt, det är hon som jobbar på den här orienteringsklubben här i <laughs> Kansliet. Just det, sol <laughs> det ja. sol Så Solbritt är ja, ett ord. Ja. Eller ett ja, men då, då är det ju inte modern, för det är men, dubbelnamn. Men, mm. men solvey har namnsdag också, det är lite vanligare. Ja, det känner man ju flera. Mm. ja Och sen är det, vi måste gå igenom temadagarna. Jag tycker ju är så med ja, så det liksom ser till att vi verkligen, finns det något att fira idag? Liksom? Mm. Och idag är det tre temadagar. Uh -huh. Det är internationella dagen för barn som blivit offer för aggression. Uh -huh. ja, men det har väl alla ungar? Ja, uh -huh. mina barn blir det jätteofta. <laughs> <laughs> så, men jag ska tänka på dem extra, extra uh -huh. mycket uh -huh. Bra. Och sen har vi här, Jag vet inte riktigt vad det här är. Assistansens dag. Undrar om det är för assistenter. Uh -huh. Eller det är liksom bergningsbilens Berningsbilen. berg, uh -huh. dag. Kanske. Ja. Uh -huh. Men assistans, All form av assistans, assistans är ganska, Det är ganska fint ord Det används inte längre jo, man använder, När man använder det inom det här Där den, inom den här omsorgen där, där man bedrägerier pågår. <går> Då kallar man det för assistans. Ja. Tror jag. Ja. Nej, jag vet inte. Men, men, men för nu heter det något sånt där. Liksom, jag vet inte vad det heter. Det heter något annat. Alltså man, man vet är, inte. Nej, jag tror det heter vi, Assistans. Vi tror, så, ja. mm. Men det allt framförallt det som vi ska fira hela dagen idag. Den internationella Donat-dagen. Det är något för dig Johanna. Jag kan inte begripa. Om vi hade, om vi hade köpt. 12 stycken donut. Ja, Hur många har du ätit då? Ja, men du hade ätit 11, ja. du hade ätit en ja. du hade tappat ett kilo och hade ja. gått upp 14. Ja, alltså, ja, det är mycket väl. Det, ja. kan mycket väl det här vara så. med ämnesomsättning mm. det är ett ämne för sig. Vi tar den fredag. <laughs> Eller, Gud var ja. gott med en donat. donut. Ja. Ja, vi säljer det på torget kanske. Det är torgdagen idag. Ja. Look, det är så... mm. ja, nej, det ska vi ta. Nej. Nu man tänkte jag att vi skulle ha en vardagsbetraktelse Ja men vad spännande, det är din tur Ja, sist jag hade en, en, en vardagsbetraktelse Så var den så liksom Det var så väldigt sådär, det är bara du som tänker så och då Ja vad var det, så... äta kaniner? Nej. Nej Vad var det, vad var Nej. det ni hade sist? Jag kommer inte ihåg men jag är fortfarande väldigt ledsen äh, vad, men, Tog jag den inte på allvar? gjorde äh, då Jo det var det där, du pratade och jag förstod inte vad betraktelsen var Nej så kanske det var Ja så var det ja, just mm. så att, Och du är inte så blond Nej, jag är färre i <laughs> Nej, jag är inte blond längre. För var jag det. Ja, oh, ja, nu var jag grå. Nej, nu kommer så här. Jag, mm. ja, nej, jag, så här. jag, jag ska berätta. Jag ska berätta. Mm. Det, det, det kanske handlar om mig, men det behöver inte handla om mig. Nej. Utan så här: det är mörkt. Det är i slutet på november. Den första snön har fallit. Och innan dess har det varit kallt och regnigt. Det är din, din, din, din årstid. <laughs> en man är på väg ut till sin bil. Klockan är 04.57. Precis när han öppnar bildörren så halkar han med sina <laughs> nyputsade skor och slår rejält på arslet. Han slår på arslet så tillvida att han åker dessutom in med ena benet i bilen och det andra benet under bilen. och Det är jävligt talt han stoppar först när han liksom med skrevet träffar. Liksom. Ja, förstår du? Mm. Mm. Han hasar sig upp. Förmodligen dödligt sårad. Men det hinner han inte känna efter. Utan han ställer sig upp och tittar sig omkring. Om det var någon som, som såg. såg honom. Det är bäcksvart ute för övrigt. En annan man är springer i skogen. Han tycker om att springa. Den här dagen springer han ganska långt. Bra fart har han i en nedförsbacke. Då en liten rot dyker upp från ingenstans och gör att han faller handlöst. Den här mannen är en brillsmurf så han har glasögon. Glasögonen far hur långt bort som helst. Mannen skrapar sig precis överallt. Det första han gör är att han ställer sig upp mitt ute i urskogen och tittar så ingen har sett honom. Vad fan är det här? <skratt> <skratt> är det bara jag som känner igen mig? Det här? det här kan ju inte ha hänt dig. Eller? <skratt> nej, nej nej. nej, nej, alltså, nej det, är, det är ju bara rent liksom hypotetiskt. Ja, så här, va? Jo, men så är det ju. Man ställer sig upp och kollar om någon. Men varför gör man jag det? Jag vet inte. Men det, om man tänker så här. Ja. om du ser någon ramla ja, det, är det är ju så roligt ja, alltså det, är man, det är så ja. hemskt men man ja. kan ja. ju inte hålla ja. sig för sig och det gör man ju ja. inte för att man, jo, man är ju en liten elak människa ja. men alltså ja. oh, och då, och, och, och, kanske det har med att göra för, att, för jag är ju precis likadant om man ramlar så flyger man ju upp som en gummiboll ja. och det är väl förmodligen för att alltså man vet om att man själv ja. hade flabbat ja. när man hade sett något ja. det är ju inte för, för, för det finns ju liksom ingen skam i att slå sig. Eller Nej. Nej, men man känner sig ju klumpig och dum och det är något sånt där Det är lite skambelakta Att snubbla och brulla liksom Jag tror att den här mannen Som den här historien handlar om Nästa gång så kommer han Ligga kvar i fosterställningen Ja Ja <laughs> precis, Det kommer här blåljuspersonal Och undsätter honom Men det är bara vad jag tror För jag, jag känner honom bara Lite sådär ytligt Ja precis mm, Eller hur Ja det var spännande Jag håller med ja, bra Så Nu tar vi lite musik Och sen ska vi släppa in lite hjärta Ja men vad spännande Ja Kul här kommer Smith and Tell. De låter lika likadana ja, oavsett oh, vad det är för. Ja, men de här är jättebra. She tried to leave this place Many times We shook hands and blood I made a ja. promise, love I'll meet you there that day When it's time Go put your best dress on for one last night With me. Så, Det här är den tajta radiostationen där det är bara sömlöst mellan musik och prat, ingen död. Nu hade ni möjlighet att tänka efter. Ska jag ta lite mera kruska? Eller hur ska jag göra? Var ägg tillräckligt hårdkokt? Hårdkokt eller löst? Mitt emellan, precis sådär krämigt. Svenskt svar tycker jag. Ja, det ska vara lagom. Mm. <laughs> ja. Ägg för övrigt är Fast... typ den enda maträtten jag kan laga som. <laughs> <laughs> och det blir ju sällan ja, perfekt Ja men är rätt bra på också Ja, ja. ja. ja men skulle dricka te <laughs> Bag in Boxen har jag ja, inte ja. det faktiskt Samma var däremot, det kör ju inte Nej mindre. det gör inte, har jag inte längre Nej. Du, um, ska vi släppa våra gäster Ja nu är det, ska det faktiskt vi fortsätta? Nej, men nu. Jag tycker att det är lite kul så här För vi, vi, vi arbetar lite på avstånd här <laughs> så, lite var för sig. så nu ska vi koppla in killarna <laughs> vi, <laughs> vi säger sådär Hallå, god morgon både till, till Ann och Birger. Vad kul att ni är här. Tack, jätteskoj att få vara här. Det är en premiär. Vi fick ju chatta en del men till slut fick vi ju komma, ja, Anne. Ja, det är ju så. Det är så. Det är ju så nära. Nej, men det är ju lite så. Det är ju så himla mycket intressanta människor som vi ska ha i studio. Så man får ju på något sätt göra någon form av ranking. Det är ju så där vi jobbar lite som Ranka. näringsliv. <laughs> <sådär>. <laughs> rankar. Lite. Nej, ni är så varmt välkomna. Och kul att ha två gäster i studion. Det var ett tag sedan, dubbelt upp ju. Ja. Jättekul. Mm. Ja. Och ja, men vi, vi bara, jag tycker inte vi ska dra ut på det här. Utan ni är ju här för att prata om något otroligt nytt spännande koncept. För Bidde, eh, du är ju näringslivschef på Tranås United. Så tillväxt är ju ju liksom hela ditt huvudområde. Och Anne... Du är ju egenföretagare mm. och ni har startat en grupp som ni ska få berätta om som heter Remote Work Tranos. Stämmer det? Har jag fattat det rätt? Ja. Det och Anna, ja. du får ordet ska först. Ska jag börja? Ja, du får börja. Mm. Vad är detta för spännande poäng? Nej, men det var ett spännande initiativ som kommer från Tranos United. Ha? Så Birgit kontaktade mig och sa att jag vill få ihop en grupp, en mixad grupp. Som faktiskt ska titta in i det här. Finns det någon potential för tränings när det gäller remote work eller distansarbete? Distansarbete som det är faktiskt ja. då? på svenska. Mm. Ja, ja. Mm. ja, det är lätt att hamna in i de där engelska ja. men När kom den här idén då? Liksom, Birge, vilken tid var det? Oktober kanske eller något sånt? Ja, men det var någonting ja. sånt ja. När corona ja. hade det samhället i sitt grepp då kom den här idén. Ja. Ja, ah, jag nappade på en gång. Jag ja. tyckte det var ja, spännande. Eh, det är ju häftiga möjligheter och, oh, framförallt i de här tiderna också så är det ju verkligen ett ämne som är aktuellt. Absolut. Men idén då, berätta om det vad, vad, vad var själva grundidén? Nej, men alltså idén är ju att eh, är ju i sig ingenting nytt att jobba distans och så utan eh, grejen är väl att vi ville kolla på eh, i det här gänget tillsammans och som Anne sa ett blandat gäng med tjejer och killar i alla åldrar eh, företagare, studenter och blandat Kan Tranås göra en spännande twist av det här med distansarbete? För det har ju visat sig vid undersökningar att var tredje svensk nu eh, här i samband med pandemin kan jobba på distans. Självklart kan inte alla göra det men var tredje svensk kan göra det. Och här har vi ju Tranås en fantastisk potential med den. Attraktiva stad och det boende och det levande som vi kan ha här. Att kunna attrahera människor från större städer och nära fjärran. Att flytta till Tranos och på så sätt ta med sig jobbet hit till Tranos så Det är lite grann som vi ser ett tredje jobbspår utöver de två traditionella. Det vill säga att du bor och jobbar i Tranos Alternativt så kan du bo och pendla till ett jobb i Mjölby eller Linköping. Men här har du möjlighet att flytta till Tranos, bo i Tranos men ha jobbet med dig även om huvudkontoret ligger i Stockholm. Och det handlar om kan Tranos ta den här potentialen eller inte? Ja, men vad spännande. Och du fick idén Anne där i oktober och tyckte att det här var ju Klockrent. Och vad, vad, hur har ni jobbat sen och hur, hur, vad, vad var steg två när ni var överens om att det här var en bra idé? Ja, precis, det var ju att få ihop den här gruppen så det, ja, det jobbade Birgir med jättebra. Ja. Eh, och sen så sa vi att nej, men nu ska vi träffas och, och bolla det här. Då, så tanke var väl att ha ett tre träffar fysiska. Uh -huh. Men den första hade vi fysiskt. Men uh -huh. sen har vi träffats då digitalt. Ja, såklart, ja, det är det uh -huh. allt handlar uh -huh. om. Va? Uh -huh. <laughs> uh, nej, men det var jättebra start. Och vi, vi sa väl inledningsvis att låt oss vara liksom neutrala och, och verkligen ställa oss frågan, kan det här hjälpa Tranås på något vis? Är det en potential för oss? Men man märkte väldigt snabbt i gruppen att wow, vilka möjligheter uh -huh. det finns. Vad är, vilka är medier uh -huh. kopplat in? i det företag i, i, i Tranås som är med på det här eller Kanske som det, ni har tagit. Ja, om jag pratar med den här gruppen så är det ju då. Deras eh, bakgrunder och deras eh, ja, personer och sådär. Så, som är med i det hela då. Ja. Mm. Och man kan ju säga Eller... att samt, samtliga i det här gänget. Har ja. väl en vana vid att vara utanför 50-skyltarna. Ja. Men vi var ju måna om att, att ha en väldigt mixad grupp. Inte minst eh, få med ungdomar. Och, ja, men egna företagare, anställda, allt möjligt. Som potentiellt skulle kunna representera de här människorna som vi ser i framtiden kan flytta till Tranås och jobba på distans. Mm. Mm. Det, här, det är ju rätt intressant där för man funderar ju på om det här är ett paradigmskifte nu. För det är ju inte bara pandemin. Det är ju, alltså mm. den, den verkar ju på något sätt trigga. Och har vi, Då har man ju varit tvungen och så ser man att herregud, det här fungerar ju. Samtidigt så kan man, det finns det en massa forskning nu som man tittar på vad händer med människor också som kanske där gränsen mellan arbete och fritid suddas ut att man, man, vi har blivit väldigt tillgängliga under pandemin egentligen alltså folk jobbar när som och så det, det är den ena faktorn att liksom pandemin har drivit på det här sen finns det ju också en, en ökad otrygghet i, i samhället som gör att det, det märker ju Stockholm av nu Stockholm minskar ju för första gången någonsin eh, som, som kommun och, Självklart så väljer man ju oftast bara flytta ut till kranskommunerna och så här, men, det, men det ändå, jag läste i DN stod det att eh, det var någon som var väldigt upprörd. För nu hade man minskat med 5000 personer. Mm. Så nu måste man nästan ha någon form av nationell samling. tänkte jag eat your heart out. <laughs> ja, liksom, precis, för fan mm. välkommen till Sverige. Liksom, ja. va? Men, men det är klart att och det är det här som är det riktigt intressant för jag tror att det här är ett slagläge för många kommuner i Sverige om man om man inser det att man, och att man tar fasta på det. Så det, det är ju verkligen hedrande för Tranus att man liksom försöker göra någonting av det här. Ehm, och då är det ju en massa saker som ska lyda kan jag tänka mig. Mm. Bostäder mm. Och, och framförallt infrastruktur. Jag menar bredband och, och, och såna här smör och funktioner, mm. Vanliga kommunikationer. Men också mottagandet, kan jag tänka mig. Alltså att man känner att ja, men här kan man ju landa. Mm. Mm. Uh, har ni, är det sånt ni har pratat om i grupp yes, vi insåg ganska snart att nu får vi försöka hitta någon struktur så vi, ja, men vi tog faktiskt det här med SWOT. att alltså ah, försöka okay, hitta ja, styrkor ja. idag mm. som oss har som besitter redan då, och som faktiskt kan hjälpa till på den här vägen uh, så styrkor och svagheter då ja, finns det liksom ja. grejer som vi behöver jobba på och, och möjligheter och hot så det ja, tog vi och bollade och läste mycket tidningar naturligtvis och media och sådär och, och samlar ihop. Och det du säger Janne där med att storstadsborn söker sig ut. Är det inte var fjärde eller någonting i Stockholm typ som faktiskt mm. kan tänka sig att flytta ja, ut på, på landet. Mm. Uh, och det häftiga när vi började liksom spåna eller titta på det här. Det tycker jag styrkorna som faktiskt tranos besitter. Om man läser tidningar och, och lyssnar på de här som vi flyttar ifrån storstan så är det mycket av det som vi har här. Eh, och då är det lite så att du säger attraktivt boende, nära naturen. Eh, nära till så, allt, det hela vardagslogistiken. Ja, ah. Ah, och det har vi väl också läst lite om tidningar, det här med sju minuter staden eller tio staden ah. Att man har inte mycket mer än så till allt man behöver egentligen i vardagslivet. Ja, men det är fantastiskt. Äh, men ja, tänker ju... ni att det är liksom Stockholm och de här stor, storstäderna som ni ska locka främst ifrån? Eller är det... Är det eller vad... vad ja, det finns det andra ställen. Eller har ni pekat ut liksom... Äh, ja, nu ska vi tömma Ydre. Nej, men har ni, har ni, har ni, har ni pekat ut städer eller områden vänta, vänta. som ni ser ydre, liksom... Ydre är väl redan tömt? Jag bara, när, när, Nej, Nej. Ja. Nej, men så har ni pekat ut områden som ni... Här, här tror vi att det finns... För är det hemvändare, tänker jag. Är det, liksom, är det liksom för detta Tranåsbo som ni identifierar som ni vill liksom locka tillbaka igen? Eller är det helt nya? Hur tänker ni med målgruppen? Mm. Det som är väldigt spännande för vi har ju dels i gruppen men också vid andra samtal eh, blandat in väldigt mycket ungdomar. Och jag måste säga att jag själv som född och uppväxt eh, Tranåsbo, även om jag också har bott utanför 50-skyltarna. Har blivit otroligt. Ja, men förvånad och fascinerad när man pratar med ungdomar som säger att. Ja, men vi har en väldigt positiv bild av tranos. Vi gillar tranos. Visst, vi lämnar vi kanske stan ut på äventyr ute och resa kanske. Högre studier och lite sådär. Men vi vill gärna komma tillbaka. så alltså mm. den här hemvändargruppen. Ja. Vi ska inte förringa den. Den är superviktig. Absolut inte. Nej visst. Mm. Och därför är det så otroligt viktigt. Och liksom. Vilka kan vara med och bidra till att få det här att hända. Jag tror att det är extremt viktigt. Med 19 000 starka ambassadörer. Mm. Som, som liksom, och jag tror att de finns där jag tror att vi som bor i Tranos förhoppningsvis, det är ju därför vi bor här mm. är stolta för våran stad och talar väl om våran stad och de här hemvändarna som har en tranos koppling mm. alltså, man gillar Tranås och kommer gärna tillbaka, så jag har hört det mer och mer mm. så, nej, men vi riktar oss mot alla hemvändarna är viktiga, men också de som kanske tidigare inte haft så mycket koppling med Tranos. alla är välkomna som är intresserade av en, en spännande småstad. Mm. En attraktiv småstad. Och De som pendlar in. Det har vi också en hel absolut, del. Ja, mm. men precis, det är också en ganska stor grupp. Mm. Men det är, det är främst Nordköpenlin Linköping. Men vad vill de ha av Trannosta? De som inte är hemvändare utan som, är, som kommer liksom utifrån. Som inte, mm. Vad vill mm. de ha i form av boende miljö? Vad, vad, vad är det liksom, lägenheter längs med Storgatan? Eller ska alla bo ute i norra Eller Vad vill de ha? Nej men det är väl nog en mix men, men visst är det är attraktivt boende någonting, och, och med skön skönsommen och sådär som, som verkligen kan locka folk hit och sen vår Storgata, alltså vi har så mycket här så, som, som är nästan lite unikt mm. jag tycker Storgatan hör ju till och Zommen där också mm. men sen är det ju sådana saker som bra skola och, och, och ett blandat näringsliv är vi också liksom tycker jag en, en, en, en kännetecknar oss så att, mm vad är, vad är vår fördel? Liksom, för det, som Janne sa, det finns ju många städer i vår, i vår storlek som, som har att, att vinna på det här nu i Tranos tidigt ute, kanske till och med först ute har gjort en mm. grej av det här och ni har fått uppmärksamhet eh, i nationell press och det är ju fantastiskt. Men, men vad är det ändå som ni eh, sticker ut med som gör att man ska välja Tranos? Spontant tänker jag, vi är i ett fantastiskt läge om du ändå har ett huvudkontor i Stockholm så är ju inte Tranos fel, men, Eller vad, vad är det mer ni som gör att, liksom, att väl vältrar oss framför Hulsred? Mm. Mm. Äh, precis som du är inne på, Johanna. Eh, läget är ju jätteviktigt med närhet och med hjälp av de kommunikationerna som både som vi har idag och som vi hoppas få för framtiden. För det är klart att när du jobbar på distans och du kanske har din arbetsplats och huvudkontor på annan ort så är ju, är ju kommunikationerna superviktiga. Mm. Men sen och det är många kommuner som säger det, miljön och så vidare men vi har ju, har ju en unik miljö med den här vattenkontakten och sjönzomen och vår egen skärgård som vi har och den är väldigt viktig att slå vakt om. Och det är inte bara det att skapa en massa nya saker det behövs inte för vi har väldigt mycket redan idag men det är superviktigt att vi slår vakt om dem och fortsätter att utveckla dem attraktionerna. Vi brukar likna det med ungefär som en karta, så har vi många attraktioner. Men det gäller att och utveckla dem hela tiden. Jag tänkte vi ska ta reda på lite hur ni ska göra rent praktiskt. Då, för Hittills har det varit lite sådär snömos. Så nu ska vi ta reda på hur vi gör rent praktiskt. Men i äh, alla fall in lite musik emellan. Ja vi kör.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 Hör du på Du lyssnar på fredagsfrågaland. Ja, du lyssnar på fredagsfrågaland morgon i Radio Talkshow här på 97,8 Sömmenby Hits fem meter radiostationen. Med mig Jan Holm och Johanna Lind. Och idag pratar vi, ja vi pratar. näringslivsutveckling Kan vi säga? Vi pratar personlig utveckling. Vi pratar. Eh, tran oss, tran oss med Annie och Birger. Men jag Billy du ju näringslivschef. Här sitter vi och samlar om äh, jävla bredband och remote, whatever. Och jag, ba, ba, jag är lite chockad över att man kan använda uttryck, ska uttryck i Tranås, men det har hänt grejer. Ja, spännande. Men, men du som näringslivschef, ska inte du vara i grannkommunen och ragga företag och flytta hit? Ja, men jag lovar, Janne, jag ska snart åka iväg <laughs> till kommunen och Raga. Ja, ah, Jag skojar med det, för det där är ju faktiskt så att jag träffar fortfarande idag denna dag eh, politiker runt om i, i Sverige som, som tror att det är en näringslivschefs mm. viktigaste jobb att åka eh, till grannkommunen och kanibalisera på, på liksom, och försöka få locka över företag. Och det, Jag fattar inte, fattar de inte hur, hur, hur skattefördelningen fungerar. Alltså vi, en kommun tjänar ju nada kuder på, på arbetstillfällen egentligen. Utan det är en kommun som tjänar pengar på. Det är ju invånarnas uh, skatter. Vi beskattar våra invånare. När mm. det, det, det man är skriven. Det ja. har staten till att beskatta mm. företagandet. Och det gör de jävlar med bravur. <laughs> men, men så att det viktiga är att locka till sig människor. Och då händer det saker det där det, jag tycker att saker. De har missat någonting på politisk grundkurs A1. Jag vet inte om du håller med mig Birger. Om du törs hålla med mig. Jo men nej, jag håller absolut med dig. Ja. Det är superviktigt. Och jag menar Tranos utvecklas mår väl. Genom att vi får fler som bor i Tranos Och betalar skatt. Ja. Det och det är inget, inget självändamål i sig att bli fler utan genom att bli fler så kan vi utveckla den service och de tjänster vi har. Och vi kan ha en levande storgata och butiker och allt det som vi gillar. I samma ögonblick som vi stannar upp och står still så är det första dagen på resan ut. För det finns bara två lägen. Det ena är utveckling och det andra är avveckling. Ja. Och en av de viktigaste faktorerna är ju faktiskt att kunna ta sig till och från. Det är, ju, det är ju det som är helt avgörande. Alltså, ett läge bestäms utifrån hur lätt och hur svårt är det att ta sig från. Eller till ska man säga om man är. Nej, till ska man säga till. Men, men och, och här, kan jag, här kan jag måla upp en oro inför framtiden. Och den kan jag måla upp med ett ökskött perspektiv. För det pågår nu eh, diskussioner där man tittar på hur ska vi kunna ytterligare stärka förbindelserna till mottala med trafiken. Jo, det kan vi göra på bekostnad av den där tarmen som vi också kör Vet ni vilken tarm jag pratar om? Vi pratar om tarmen Buxholm-Tranås En lilla appendix där ja, på slutet mm, och, som är livsviktig för oss när, Ja, precis för mm. när, när, när Tranås modiga politiker i mitten på 90-talet fattade beslut att betala för förlängningen av ödskötatrafiken pendeln ner till Tranås. Då hände, det var då det bara hända saker i näringslivet. Tranås är ju en, en ganska endemisk plats. Fram tills dess så, så var det ju liksom sådär att man jobbade här. Tranås så ydre ett eget arbetsmarknadsområde till och med. Så man, men pendeln var ju det som öppnade upp. Och, och vi skulle vilja, kanske vilja se ännu bättre pendelförbindelser åt bägge hållen i framtiden. Men här tror jag är en viktig fråga för alla Tranhås vänner. Att verkligen värna sin pendel. och Jag tror att politiken och föreningar och intressenter och företagsföreningar och allt måste bara prata lite högre med det här. Och kanske bli ännu tydligare att liera sig med, med, med boxorn för att kämpa för det här. För att skötta trafiken en tjänsteman organisation med ett stort inflytande över politiken i regionen Östra Ja, det var bara ett passus. Men... Men du hörde ju Hanna att det är två näringslivschefer i rummet just nu. En mm. ja. nuvarande en för <laughs> detta. Jag är ja, tacksam för alla. draget. Ja. Det är precis som du säger, Anne. det är superviktigt och vi jobbar stenhårt med dig i Tranås. Ja. Jag, jag tror att förståelsen och insikten finns både hos politiker, tjänstemän och Tranosbor att det här är en Extremt viktig fråga för oss. Ja. Om vi ska prata om bostäder. Mm. Sverigeförhandlingen. Jag vet inte, kan inte riktigt status på Sverige förhandlingen, det, det verkar vara varierande dagsform. Men, men, men den, den, det är ett ganska stort åtagande för Boxtons kommun vad gäller bostäder. Och det, det, det lider väl tillsammans med det här också, eller hur? Alltså, jag menar, för det ju, vi kan ju inte locka hit folk om, om vi tar någonstans och stöttar dem. Ja, ja men, nu frågan. Ja, precis. Nej, men bostads, bostadsfrågan, var ska, var ska folk bo då? Ja. ja och det där har vi verkligen fokus på nu och det krävs ett varierat boende. Dels så kan det kräva ett boende som gör att eh, kanske de som är lite äldre och som bor i sina villor flyttar till lägenheter och frigör kåkar för de yngre som vill köpa sitt första hus. Och vi behöver kanske för att... Eh, vad ska var attraktiva till större städer och så vidare. Kanske flagga lite extra för de möjligheter som är lite unika för Tranås med, med allt det vatten och sjönära boende. Som vi trots allt har möjlighet till. Och det jobbar vi jättehårt för nu att eh, hitta. Och där är vi beroende av välvilliga markägare och så vidare som är beredda att, att släppa till eh, mark. Ja, Jag tänker så här att det är så... För, för, en, för en storstadsbo en nu pratar vi mycket Stockholm. Men en om man kommer från Sorstan och flyttar till mm. storgatan, då har man kommit till landsbygd äh, Då är det då är Storgatan lugnt och tyst. Ja, och det är liksom ja säger ah, ja, ja. i Storgatan där är det, det är stökigt liksom på fredag kväll ah, så kanske det är folk som liksom ah, skriker och ah. ibland kan det komma ett blåljusförande och då flyger oh, man ju upp ja, men liksom, ah, man får ju perspektiv ah. på saker. Det blir men, nog en hel sida i Trondstiningen. Ja, och då blir det ja, en hel sida. Ja. Ja. Men i alla fall alltså vi har ju hela kommunen jag tänker även på, på, på landsbygden de som verkar vill ut på landet. Och, och, och, då det, liksom, hur, hur, hur går diskussionerna där? Vi, alltså, det är lite mer civilsamhälle och föreningar och sånt som är aktiva där ute. Hur, hur jobbar ni med landsbygden? Jag kan säga så här: Vi var förr förra fredagen. <hör> eh, politiker och tjänstemän på en landsbygdsresa och åkte runt eh, Det måste till varit landsbygden. Väldigt, det var, och, väldigt vackert. Och, och, <hör> ja, det var den där ja. fredan, solen sken uh. och fantastiskt vackert. Men då märker man ju också vilket engagemang eh, och vilket liksom intresse det finns på landsbygden mm. att locka människor eh, dit. Och precis som du är inne på Johanna, vi behöver ett varierat boende. allt ifrån de som vill bo i en lägenhet på Storgatan till de som renodlat vill bo i en landsbygd. Och vi har fantastiska möjligheter med den miljö vi har. Återigen, vi är lite beroende av markägare som ska släppa till, men det finns också befintliga tomter i Gripenberg och Zomen och Lindros och så vidare så det mm. finns, finns verkligen möjligheter. Men för där är det, det är ute på landsbygden som man verkligen har förstått hur viktigt det är att ha invånare som alla tror oss inte har förstått märker jag i mina diskussioner för att du vet man borde inte folk här då försvinner servicebutiken, då försvinner macken, då försvinner skolan och grejen är att så blir det ju även inne i Tranos om vi inte fortsätter att växa och den insikten finns ju verkligen på, på landsbygden. Men är det inte så? Man kan säga att en av de stora fördelarna för Tranos är att Tranos har bara en centralort, det får ursäkta, men så är det ju, så ju inte enligt EU-standard, en centralort och det är ju ganska unikt för småländska kommuner om man jämför oss med Näsche till exempel som har en jädra massa centralorter mm, mm. som betyder att här, där måste man hela tiden liksom ha det holistiska tänket mm. och, och, och i Tranås har man ju en stor fördel för man kan liksom utveckla, man kan bygga inifrån och ut på att säga, va men, mm. men det är nog jäkla bra att man reser runt rätt ofta och, och, och inser att det finns flera Tranås Det är potential, men vad säger, alltså, vad säger politiken generellt om För de har ni givetvis pratat med, förstår jag Hur är, hur är attityderna, Anne Ja, nej men det var ju ett fantastiskt mottagande vi fick när Birg och jag presenterade faktiskt den här mm. gruppens uh, uh, summering. Uh, bara positivt. Ja, härligt. Uh, och det var då vi kapitel 12. Då vi... hade vi... inga ekonomiska anspråk Nej. det. Nej, nej. Ja. <här> De kapitel två. <här> <här> <Ja, här> <nästa frågan träffar> kom, kom sen. <här> <Ja>, Vad kostar <här> <Ja. Van Köster. här> ja. De det då att läsa ja. om Vad betala? Och då säger vi, ja men det är ju ja, nej. Ja, vi, ja, men politiken ja. är ju viktig. Helt ja. klart i mm. en sån här fråga. Det är precis som Birgit säger, alla måste vi hjälpas åt. Men ja. det, politiken måste också vara med på det här spåret och, och, och ta rätt beslut. Och <laughs> vi, vi är, upplever ja. att de är det ju. Ja. ja men det är, ja, det är jätteviktigt. Är, ja. Och så som vi känner Tranås ja. politiker såklart de är där. Men vi har pratat ja. mycket styrkor. Mm. Och det är alltid roligt med Tranås. Vi mm. kan ju prata hur länge som helst om det är fantastiskt. Ja. Tranos är, för vi tycker ju det allihopa. Mm. Men våra svagheter då? Ja. Vad behöver va, va, För jag tänker, där kan väl politiker Politiken vara viktig. Ibland ja. måste beslut tas av politiken för att staka ut riktningar. Det är inte riktigt, alltid tjänstemännen som kan göra, göra allt jobbet. Vad, vad är strån och är för att det här ska bli ja, riktigt kommunikationen lyckat? Kommunikationen var ju en grej som kom ja. upp. Mm. Och ja. Precis som du säger, Janne, den är det viktig att värna om och jobba för och kämpa för. Mm. Att tåget kommer och att det stannar och sådär. Ja. Och då pratar äh. du både nya stambanor och pendlings. Ja, precis. Va, och, ja, och mer då? Eh, vad var det med, Kom vi, eh, Det var framför Så pratar vi om kompetens. Alltså, så var det var ju också en sån här grej Om man nu pratar allmänt i företagen här så, så finns det vissa kompetensområden som vi saknar äh, och det kan men det vänder vi till möjlighet då med, med distans Bra. att Aa. Liksom Aa. få hit de kompetenserna äh, Jag tänker kontorsplatser mm, för, för nu, nu pratar vi om en grupp som ska bo och jobba mm. på samma ställe, men att sitta hemma vid köksbordet är ju faktiskt inte jättekul kan man ju säga nu när man har gjort det, det har vi ett tag ja. det har vi Jag tänker företagshoteller vad, vad, hur tänker ni kring det? Liksom? Var ska man vara och jobba? Då? Ska man sitta hemma? Hemma Aa. Hemma hemma. Nej, alltså, man pratar ju Coworking Space ja. Eller då kontorshotell Och vi har ju faktiskt en tradition här i Tranås och har det sedan länge, jag vet inte Zoom-en-forum, ja. startar väl upp var då 95 eller ja. Uniteds uh, första Una kontor Precis, ja. just det. Mm. Och det är ju många företag här som faktiskt har passerat Genom de ja. liksom, Kontoren Absolut. där ja. Så vi har ju erfarenhet Men nu är det nog dags med, med liksom ytterligare En version ja. Ett, ja, men jag sitter ju vid Gensgruppen. Jag har ju ett kontor där. Det funkar ja, det alldeles ypperligt. Ja. Jag tror de har fullt eller bygger ut. Eller. Men det ja. där är ju ett koncept som man märker. Ja. Alltså det har ju varit vår räddning. Jag och min man delar ju på det här kontoret på halva dagen. För just det här med kontor. Om man, vänder på, om man tittar på andra änden av kontoret mm. så är det här tror jag också är en sak som påskyndar det här med remote work. Ja. För arbetsgivarna ser ju nu helt äter vad pengar vi kan mm. spara i om ni inte behöver slanta in här varandra. Äh. Mm. Då. Och man bara ser nu i affärstidningar och i DN och så här att fastighetsägare börjar annonsera sina kontorsytor på ett annat sätt. Mm. Vi förstår att det kommer aldrig bli som det var varit förut. Men därför har vi och så har de hittat på en massa saker som kommer att hos oss. Mm. För så, mm. så, men så det är ju också mm. intressant. Det, kan, det är också en pushfaktor egentligen. Då. Mm. Ja men det tänker man ju, för det på många ställen även i Tranos så, så finns det ju många fina lägen där det är kontor idag som man tänker här skulle ju vara bostäder. Ja. Här ska ju folk bo istället. Och så ska ju kontoren vara mm. någon annanstans. Så det är också ganska spännande skifte. Men nu har vi ju liksom, nu, nu vill jag ju veta hur de ska göra ja, det här. Nu har de ju liksom bara sålt in och sålt in och sålt in. Och så nu, mm. Hur ska verkstaden se ut då? Hur ska verkstaden Vad, vad, vad, ska, vad är resultatet av det vad kommer? Hur kommer vi kunna se? Vad, vad gör vi nu liksom? Ja, nej jag tycker att det här med att prata i radio är perfekt. För vi ja. vill ju gärna att någon känner att yes, det här vill vi vara med och och bygga och skapa här i Tranåstad. Ja, för det är det eh... som ska till nu, eller hur? Eh... Eller? Det är ju en blandning ah, av olika ah. åtgärder. Och ett steg var ju när vi, när vi träffade kommunpolitiker- och fick en positiv respons. Och att vi liksom tillsammans pekar ut en riktning- som vi bör börjar röra oss i. Och sen så tror vi också att det är viktigt med- liksom några rejäla nedslag, eller som ni säger, verkstad- och det här med kontorshotell 3.0 mm. eller Coworking mm. Space- är ju en sån otroligt viktig mötesplats. Ett sätt för människor att komma ifrån köksbordet. Umgås med andra vid kaffemaskinen och knyta kontakter. Det är ett sätt att dra kompetens till Tranos, Ett sätt att få företag att etablera sig i Tranås på ett enkelt sätt. för att inträdet... Till ett sånt här coworking space. Eller kontorshotell 3.0. Är så mycket mycket lättare. Mm. Uh, och vi behöver för Tranås näringsliv och utveckling. Den här fysiska mötesplatsen. Wow. Som det skulle innebära. Mm. Och det gör också att vi kan. Kan signalera det utanför Tranås och få, få människor och företag att se det som en attraktiv arbetsplats. Mm. Där, där har vi diskussioner igång och där är fastighetsägarna jätteviktiga. de mm. ser den här möjligheten och tror på ja, den här det också. Där, ju, där, där har ja, vi bra diskussioner det där igång. Det är rätt viktigt för jag tänker lite det här med, med framtidens stadskärnor. Alltså e-handeln jag tror faktiskt alla nu har förstått. Att E-hannen, det är inte en fluga. Utan den har ja, faktiskt ja. kommit för att stanna. Och jag blev så himla glad när jag läste att Mix of Brands startar webbshop. Och man bara, yes, liksom ja. så... Så bra! Och, och då tänker jag, men då kanske det behövs andra saker i centrum framöver. Ja, nu. Då. Andra typer av mötesplatser, Ja, När folk kanske inte går och handlar i samma utsträckning, man ja, kanske ändå ja. handlar lokalt, men man kanske tar det via webben. Och, och jag tror det kommer att dra ganska långt till när folk är bekväma med trängsel och lite sådär. Men vad ska finnas i stadskärnan då, då? Då är ju sådana här lite ja. mötesplatser och där man kan fika, jobba, ja. kombinera flippespel och äh, jag vet inte, det ska finnas lite såhär, ja. fritidsgård för vuxna. Eller, förstår ni, jag tänker. Uh -huh. vad, vad säger Absolut. ni om det? Uh -huh. Uh -huh. Jag gör ju faktiskt en koppling till mig själv också här. Som har startat eget. Och mm. jag tror att det är en framgångsfaktor eller just för mitt företag att det inte jag sitter hemma och jobbar Nej. utan ja. att jag faktiskt sitter någon annanstans och får del av andras liksom, kan bolla idéer och får ja. del av andras kompetens och så runt ja. omkring mig så att vi hjälper nog också de här små företagen genom Absolut. att det finns möjlighet att hyra liksom, kontor eller sätta sig ja, men ner. Så jag ja. kan ju bara gå till mm. mig själv jag sitter ju hemma och jobbar mm. och på det sättet så, så är jag ju liksom, jag är förmodligen en, en av de mest produktiva människorna i Sverige mm. alltså utan att skryta <laughs> men, jag menar, ja, men jag jobbar ju jämt jag sitter alltså, det är sju dagars vecka, jag jobbar ju hela tiden mm. Och jag jobbar från tidig morgon till sen kväll Och jag, och jag får ju massa saker ur händerna Men jag skulle bli tokig Om jag liksom inte kunde göra någonting annat man, liksom man bara pratar med sig själv Och det har jag hela livet Så jag har ju ett kontor inne i Linköping också I Hunnebergs och därmed alltså där liksom, det är mera, man åker dit och alltså liksom så man fika hänga såhär, så att mina arbetskollegor där de tycker ju ganska jobbet för jag har så jävla mycket tid då, liksom, de, då kommer du inte så, så, bara vara social så, så, nej, och så jobbar bara, du hemma. Såhär, men, ja. men, men, men, men, och det är det här liksom, och det jag, den typen av mötesplatser där man själv som företag kan välja. Ja ah, nu, nu känner jag, nu känner jag liksom, och vi har ju The Swedish fika liksom, och så mm. och sen drar man iväg liksom till sina celler igen och, liksom, och, och, och producerar och producera Mm. Jag, jag tror att det liksom är det är frångångsfaktan from, för det, det är ju det, är liksom det här nätverkssamhället som vi är på väg in i och värdet är det för dig då? alltså det här du säger, du är jätteproduktiv hemma oh. men när du åker iväg är det ju väldigt mycket värde gissa jag då? Ja, är, men, eller, alltså vad är, säger du? det, ja, ja, det är ju ja, som, ja, det. som att tanka energi ja. eller hur och, och, och, liksom, och ibland behöver man ju också liksom ventilera tankar och så säger men hur, nu har du suttit lite för länge för den där tanken var konstig mm. så du kanske du skulle säga så så så det är klart att det är ju, alltså, sen är det ju också så att den här mötesplatsen kan ju bli en, en spännande mötesplats och skärningspunkt mellan dels Tranåsbor näringsliv och politiker och tjänstemän mm. Stadshuset i alla ära men det är ju kanske inte så att man hänger det där och möts så där i vardagen. Nej, det är man den, inte. De som tror liksom, det. Eh, Sluta tro det. Ja, ja. Den mötesplatsen Nej, det är och är kokande måtesplats. kiten är, är superviktig. Ja, och då, där alla de här olika kan ja, träffas och, och skapa kontakter. Och, och även idéer. föreningslivet och civilsamhället. Jag tänker såhär, tänk om man har en sån här stort co place och så alltså länge man in och så kommer Simen Och håller ett boxningspass En eftermiddag och sen kommer någon annan förening Och, och kör yoga Simon finns... är väl ingen förening Nej en men person. hans boxningsgrupp Nej men vet man bara ja. Den här mixen att det ska du? finnas men, men, men, Den är ju, det är ju men, jätte Men vet ni att jag tror att det landar tillbaka alltså Om en politiker skulle, om jag skulle råda politiker Ni behöver bara driva en enda fråga Allt annat kommer lösa det. det Se till att folk kan ta sig till och från oss. Så kommer allting annat lösa sig och, och, och det, man behöver inte åka tåg så jävla långt För att se vad, vad det är händer någonstans Det är i Mjölby mm. Alltså det är helt fantastiskt vad som händer i Mjölby Alltså jag, när jag flyttade ner till Jössö <trycklig> Mjölby kanske och, och Finns på en grund och kan jag tänka mig <trycklig> bo i heller Så vi bodde i bortsamma Men Men Mjölby då, Mjölby har en sån enorm positiv spiral just nu Så att det är så imponerande och, och det som har varit absolut Deras drivkraft Det är så att när du, ska när du ska ta tåget hit eller härifrån så ska det räcka med att du bara går ner till stationen så tar du nästa tåg. Du behöver inte hålla det på tidtabellerna för här går tågen så pass ofta åt alla håll. Så det är bara att kliva på ett tåg. Visst, jag tycker Det är helt genialt. Alltså. Och nu märker man hur de ökar enormt i befolkning. De, de stiger ju från ganska låga... Eller, Dålig placering i, i ranking och så här, så händer en massa saker där. För, företagsklimat och sådana saker också. Och allt det här då, tror jag har till stor del att göra med att det är lätt att ta sig till och från. Och det är därför jag säger att ja, kommunikationen vi som du säger att säga, att är superviktig Och det har jag blir glädje av. Eh... Och det gäller att vi plockar fram i Tranås de styrkorna vi har och som kanske de andra städer inte har. Och det skulle jag säga att en av de viktigaste styrkorna är våra fantastiska boendemöjligheter mm. och den miljön som vi har. Jag kan inte kasta skit på någon annan. Men, nej men där, där sticker vi verkligen ut. Ja men precis. Ja. Nej men ja. den där slätten. Ja, där, ja. Där ja. Släten, ja. ja nej, men där ja. tänker man. Man åker förbi man ser de här husen som är uppslängda på den här åken. Ja. och så man, jag, Ja och så jämför fast, man. Fast jag, jag vet, för jag satt där. <skratt> och, för det var ju oringen var ju där. På det här gärlet i Mjörbyr. Och så satt vi där på andra sidan vid Och tittade när de drog loss För det regnade ju hela den veckan Så de hade ju bandvagnar för att dra loss De har suttit en vecka och bajsat på pinnen Och sprungit i skogen Och sen kom de inte därifrån eller så här. Och då var det liksom så här Vad ska det bli här? Här ska det bli, här ska det bli hus Nej, men allvarligt, vad skulle det bli? Men då har vi, bättre, vi har bättre alternativ Janne ja, fast det gärna. Är att... Vi ska lägga lappar i brevlådan inte, inte, inte. på den potatisvakten. Det är intressanta är att den är ju helt utbyggd idag. Mm. Alltså, folk vill ju bo nära så man kan ta sig till och från. Det är det som är grejen. Det är det, mm. det är det. Så att uh, du kan ha hur vackert som helst bilder, men kan du inte ta det hit och kan du inte ta det här ifrån på ett, på ett fiffigt sätt, då kommer folk välja andra saker. För vi är ganska bekväma av oss. Ja. Ni, eh, hur går ni vidare nu då? Vad är nästa, vad är ja, nästa punkt? Vi, vi är ett jättestort gäng United politiker, tjänstemän 19 000 tranåsbor mm. som i vår vardag jobbar i den här riktningen och sen så är det en resa vi, vi gör och det är ingen quick fix och det är många små saker i vardagen för att skapa det här bra livet för de 19 000 transborna och de som ska flytta hit i framtiden och ge underlag för alla och, och få det här bra livet som vi vill. Perfekt. Ja, förutsättningarna finns, jag vi har vad har vi? kvar. Jag måste bara ja, säga en ja, sak som var så himla slående. Ja. På Mors dag den här söndagen var fantastiskt väder så inledde vår familj med att äta frukost på altanen. Och det var så soligt. Så vi ut, la ut de här madrasserna som vi har i solstolarna. Och så satt vi i solen. Alla hade pyjamas på sig. Barnen var så här sömniga. Så låg de och tuggar på en croissant. Och så har vi. Vi bor ju i Tostås. Det är ju liksom i, mm. inne. Verkligen in, in i centrala Tranos kan man säga då. Och så har, har vi ju ganska nära en äng och en skog. Och det var vanligt mycket fågelkvitte Regnskogsaktigt. Det lycka i naturen. Och sitter där och bara lyssna Och så säger Felicia så här de som bor i Storstad. Mm. De, de, de får kanske sitta på en balkong, men där hör man ju bara motorljud. Det var, jag har aldrig hört henne reflektera så i tal som, som jag kan säga. Ja, ja. Och sen tänker jag, så här, ja, och så säger min man, A, ja, vet när det finns, finns många som skulle betala väldigt mycket pengar för att få komma hit och uppleva det ni upplever nu en vecka om året. Ja, mm. Och så är det också så att de har. Fem minuters promenad till skolan. Ja. Och de går själva. Mm. Barnen har börjat fatta det Tranås. där värdna vad? Det, mm. ja, det, det är rätt kul. Cool. Cool. Ja, det är. Anna Skoglund, mm. vad roligt att vi fick ha er i radion. Eh, Sköt om här. Lycka till. Halle. Vi oh, tror på er och vi tror på er vi grupp. På ja, det här kommer bli det här kan bara bli succé. Ja. Johanna, ja. Johanna. Ja. skulle du göra härliga? Eh, jo vi ska fira en 40-åring. Ja, det blir jättekul. Är det 40-åringen? Är det liksom typ mormor eller något sånt där? Då? Ja, det är min mormor. <skratt> <skratt> mm. <skratt> Nej, och vad ska du göra, Helen? Ja, jag ska faktiskt vara tillbaka här i morgonbitti. Jaha, och utan mig? Ja, spela in poddavsnitt med Ibex tankesmedia från Bokshav. Ja, vad spännande. Ja, ja. Lycka till. Ja, det gör vi. Och alla ni där andra, sköt om er. Ha det bra. Hej. Hej, hej hörs vi. <skratt> oh, oh, oh, oh. Fredagsfrannan morgon till Talkshow med Janne Holmbom och Johanna Lind i FN.